Pista 18. Istoria culturii și civilizației de Ovid Drâmba Volumul 3, pagina 175. Aristotel, autorul poeticii, din care s-a păstrat doar prima carte referitoare la teatru, are și în problema artei o poziție fundamentală opusă poziției platonice. În loc să condamne arta, cum făcuse Platon, pentru că s-ar limita doar să copieze ființele, faptele și lucrurile, dar deci să copieze copiile ideilor eterne, Aristotel susține că arta, care este o reprezentare, nimesis, transfigurată de arti artist a realității, având un scop și un efect moralizator, îl ajută pe om să vadă legătura dintre lucruri și să pătrundă sensul profund al faptelor din această artă, cum este cazul tragediei, săvârșește purificarea catarsis de patim stârnind în sufletul spectatorului mila și frica. Artistul se sizează și prezintă relațiile intime ideale existente între lucruri. Citez. Rostul poetului nu este de a povesti lucruri întâmplate cu adevărat, ci de a povesti ceea ce s-ar putea întâmpla, închei citatul precizează Aristotel. Istoricul și poetul se deosebesc Citez prin aceea că unul povestește întâmplări care au avut loc, iar celelalte întâmplări care ar putea să se petreacă. De aceea, poezia este mai filozofică și mai aleasă decât istoria, căci poezia povestește mai mult ceea ce e general, pe când istoria ceea ce e particular. E citatul Poetica 9,145,1b Influența lui Aristotel de-a lungul veacurilor a fost excepțională sa, liceul, a continuat sub conducerea lui Teofrast, circa 371-288 înaintea erei noastre și a lui Euden din Rodos, comentator al lui Aristotel și autor a trei istorii, a geometriei, a aritmeticii și a astronomiei. Note Nota 1 Școala lui Aristotel, precum și doctrina însă și a filozofului, a fost numită și peripatetică de la verbul peripatein, a se plimba, căci Aristotel își ținea lecțiile în timp ce se plimba împreună cu discipolii săi. Nota 2 Teofrast Autora a două tratate de botanică, păstrate în întregime precum și al celebrelor caractere, observații psihologice și morale care au avut o strălucită carieră în cultura europeană, după traducerea dată de la Bruiel în 1688. Închei okay, notele. Adunante în secolul I era noastră, operele lui Aristotel au fost studiate de renumiți comentatori din următoarele veacuri. Nota 3 în secolul IX, arabii l-au tradus în totalitate în limba arabă, după versiuni siriate, ce, traduse în limba latină din îndemnul îndeosebia lui Toma d'Achino, au fost larg, difuzate începând din secolul XII, constituind una din coordonatele scolastici. Închei nota. În epoca renașterii, influența lui Aristotel a cedat locului Platon, dar în unele domenii al științelor naturale, al poeticii, al teoriei cunoașterii și în special al logicii, autoritatea teoriilor aristotelice s-a menținut chiar până în secolul trecut. Muzica pentru greci, muzica era o artă esențialmente morală și prin capacitatea ei de a crea anumite stări sufletești, anumite sentimente, un instrument de educație prin excelență. Era firesc, deci, ca statul să se folosească de muzică, reglementând și organizând acest câmp de activitate artistică într-un anumit fel și ca de un mijloc de guvernare. De la Pitagora, începând, toți marii gânditori ai Greciei au considerat că muzica poate contribui la formarea cetățeanului ideal, în acest sens, fac elogiul muzicii și Platon și Aristotel. Nota 4. Primul, în Republica 3 și în legile 2 și 7 Roman, al doilea în Poetica 1 și în Politica 5, Roman, 5, 8 Roman, 5 și 7, etc. Citez. Grecii indicau prin cuvântul general muzică tot ceea ce intre în instrucția omului ales. Tot ceea ce înseamnă armonie intelectuală, viață morală, eleganță, artistică, înghecitatul Jean Combariu, în timp ce termenul rezervat artei muzicale propriu-zise era armonia, harmoniche. Închei nota. Muzica era strâns legată de ritualurile religioase, de munca de la țară, de diferitele momente din viața individului, a familiei sau a cetății. Dezvoltarea muzicii este legată de asemenea și de istoria poeziei grecești. Mai întâi de poezia epică. Din cele mai vechi timpuri, din secolul XI înaintea grei în noastre, cântăreții profesioniști, Ezii sau Aoi doi, își recitau compoziția salmodindu le acompaniindu-se singuri cu un instrument cu coardă de obicei lira. Apoi, începând din secolul 7, înaintea noastre, imnurile lirice, acompaniate de liră, cu textul și muzica compuse de același poet, erau recitate cândat fie de un singur is, mo, ins, monodic, fie de un grup, coral. Chiar la începutul secolului 7, înaintea erei noastre, au apărut școli muzicale în care se preda compunerea și execuția corală a imnurilor, închinate unor zăi, imnuri acompaniate fie de flaute duble, auloi, fie de citeră. Nota 1 Școala Aulodica a fost condusă de Taletas și ilustrată în mod deosebit în secolul VII, înaintei rei noastre, de prestigiosul muzician și poet aleman din Lidia. Prima școală, cita -redică, a fost fundată de poetul și cântărețul Terpandru. În lirismul coral s-au distins și alți poeți ca Stesihos, Simonide, Bahilide și Pindar. Închei nota. De la greci, muzica instrumentală a avut întotdeauna un rol secundar. Cântul coral, forma muzicală adoptată la festivitățile solemne ori familiale sau în cele funebre, s-a dezvoltat odată cu cultul lui Dionisos. Când din tumultosul coral, ditiramburului Dionisiac s-a detașat corifeul care evoca gesturile zeului, drumul spre forma a tragediei a fost deschis grupurile corale cântau numai la unison sau dublau o melodia la octavă, ceea ce practic era același lucru. Acompaniamentul instrumental tot la unison respecta riguros aceeași omofonie. În regiunile mai apropiate de Orientul Mijlociu, de exemplu, în insula Lesbos, încă din secolele 8-7, înaintea noastre s-a dezvoltat forma muzicală monodică, muzica solistică a lirismului, care cultiva deosebi oda și elegia erotică, alceu, stafo, anacreon. Nota 2. Muzica grecilor a fost profund pătrunse de muzica orientală. Ea nu este decât o prelungire sau o variantă a acesteia. Muzicanții de profesie și inovatorii de origine asiatică au fost întotdeauna numeroși în Grecia Europeană, închei nota. Odată cu promovarea interpretării vocale, solistice, cu acompaniament instrumental și chiar cu promovarea execuției unor lucrări instrumentale independente, la citără sau la flautul dublu, aulos, au fost instituite și concursurile muzicale. Aceste jocuri pitice, cum erau numite, aveau loc în orașul Delphi, începând chiar din 590 înaintea noastre. Viața muzicală a grecilor și muzica însă și-au căpătat un puternic impuls și forme noi în epoca elenistică. S-au construit atunci sări speciale de concerte, s-au creat orchestre mari, mișlace de expresie muzicală, s-au îmbogățit și s-au rafinat, de pildă. Au fost admise acum intervalele de quintă sau căvartă, s-au înmulțit în mult numărul cântăreților și instrumentiștilor profesioniști, fapt care a dus la o tendință marcată spre interpretări strălucite, spre o virtuositate pur exterioară, odată cu perfecționarea instrumentelor muzicale și crearea altora noi. Scara muzicală a grecilor consta din 15 sunete, formând mai multe game descendente care constituiau diferite moduri. Principalele moduri erau cel dorian, mod grav, energic, grandios, cel mai vechi și cel mai popular, modul lidian, oriental, delicat, lascid, și modul frigian, entuziast, exaltat, frenetic, modul ditirambului dionisiac. În legătură cu aceste moduri, teoreticienii greci au formulat doctrina etosului, bazată pe convingerea că muzica provoacă, modifică sau condiționează stările sufletești și facultățile volitive ale omului. Platon și Aristoteliu confirmă această opinie preferând austeritatea și severitatea modului Dorian, care le săpărea că ar coincide cu caracterul și cu exigențele civice ale unui grec. S-au rămas prea puține texte muzicale, cel mai vechi din secolul V la noastre, multe doar fragmentare și unele încă nedescifrate. Pentru notația muzicală, grecii foloseau literele alfabetului. Notă Fiecare literă figura în diferite poziții, dreaptă, răsturnată sau gulcată, pentru a indica o notă de interval diatonic, cromatic sau enarmonic. Închei nota ale alfabetului atic pentru muzica vocală sau ale alfabetului fenician pentru muzica instrumentală. Primul mare teoretician grec al muzicii a fost Pitagora, care, pe lăuta sa de tip monocord, a studiat raportul numeric între sunete, bazându-se pe intervalul de cuvinte. Cel mai aplicat teoretician al muzicii grecești este. Aristoxenos din Taranto, secolul IV înaintea irei noastre, a cărui activitate în domeniul muzicii era comparată de către a lui Arhimede în domeniul geometrie. Dar principala sursă de care dispunem pentru cunoașterea muzicii grecilor antici este prețioasa a lui Plutarh, micul tratat intitulat Despre muzică. Numeroasele tipuri de instrumente muzicale ale grecilor se grupează în două familii principale. În grupul instrumentelor de coarde, grecii aveau mai multe specii împrumutate din Egipt, ca harfa cu un număr de până la 35 de coarde sau din alte țări ale Orientului apropiat, ca saltierul triunghiular împrumutat de la populațiile semite. Mira și citora, însă erau și cele mai răspândite, erau instrumente pur grecești. Iura și varietatea sa mai perfecționată, citera, aveau la început patru coarte, pentru ca în secolul V înaintea erei noastre, numărul lor să ajungă până la 15 sau 18. Dintre instrumentele de suflat cel mai obișnuit era un fel de flaut cu ancie și unul cu unul sau două tuburi. În unele ocazii solene și în campaniile militare se foloseau o specie de trombă de bronz, sau pinsul. Dosebit de popular era și flautul compus din mai multe tuburi de lungimi diferite, siringa sau flautul lui Pan, asemănător naiului nostru. Instrumentele de percuție, cimbale, sistre, tobe, crotal, timpane, erau de proveniență orientală și erau folosite mult mai rar ca în Orient. căci grecilor, ale căror instrumente muzicale n-avau nici sonoritatea puternică, nici varietatea de timbre ale instrumentelor din Orient, nu le plăcea muzica prea scomotoasă. Poezia. Simonide, Bachilide, Pindar În literatură, epoca clasică a dăruit culturii universale îndeosebi creațiile marilor tragici, comedia atică și cu operele lui Herodot și Ducidide, precum și cu operele unora dintre sofiști proza artistică. Poezia continuă acum genurile tradiționale, inclusiv cel al epicii eroice și cel al poemului filozofic, ducând la perfecțiunea lirismului coral. Din lunga serie a poeților, serie care include și numeroase poete, se de data Chazenet. Simonide, Bahilide și Pindar. Simonide, circa 556-466 înaintea ei noastre, a fost cel mai celebru poet al lumii grecești în perioada războielor medice. Legiile lui au glorificat pe cei căsuți în bătăliile contraperșilor. Poeta al fastoaselor curți ale tiranilor din Atena, Siracuza și Agrigento, Simonide a celebrat în ode corale, epinicii, victurile învingătorilor la jocuri. Conștient de valoarea socială a operei sale, dar și de nestatornicia soartei și indulgent față de slăbiciunile omenești, Simonide își luminează uneori poezia cu un zâmbet sceptic. O notă modernă aduce patosul său sincer, lacrimile lui Simonide, cum îl numea Catul versurile, ca în cunoscută atânguire a Danaei, lângă fiul ei Perseu, dormind pe țărmul mării. Citez! Vântul mereu se întăța pe când marea gemea în furtuna, iar cu genunchii muiați de înspăimântare și griș se tânguială la crimând în fragil a ei barcă, Dane. Și îl agrea pe perseu, mângâindu-l. O bunule, fiu, cât sufer acum când te văd cum dormi liniștit pe podaua aspră, și inima ta bate pe scândura ei. Durn liniștit! Pe când eu, deși văd strălucind peste umbre și peste noaptea ce stă prin senpiron Arămiu, vâietul vântului viu și vâltorile valului toate trec peste păruți frumos. Neposător tu respir și fără grijă visezi alungit peste pături de purpur. Dorm, deci, copilule drag, mara s doarmă și ea, răul s doarmă și el și pe vești s doarmă năpasta. Închei citatul. Tatucerea de Alexandru Andrițoiu Bahilide, se scrie B-A-C-H-I-L-I-D-E, circa 518-450 înaintea erei noastre, a fost și el, asemenea lui Simonide, rivalul lui Pindar. Ne-au rămas de la el 14 epinicii și 5 ditirambi, narațiuni poetice despre zei și eroi cântate de un cor ciclic de 50 de persoane. Influența tragediei timpului este vizibilă în structura dialogată a ditirambilor, dar și în notațiile psihologice privind personajele acestor compoziții și în tonul patetic caracteristic poetului. Poezia lui Bahilide înclină spre narațiune lipsită de profunzime, are în schimb strălucire și finețe ca în aceste versuri ce cântă binefacerile păcii. Citez Avertru crește pacea pe pământ și flori și vers cu gânare dulce, Altarele încrustate cu migală urcă spre zei văpăi de aur când se aprind. Coapse de taur și de miel cu lâna moale, dorul de arenă se înfiripă la cei tineri. Sunetul flautului îi poartă către dansuri. S-a stins și zvonul trâmbiței de aramă nimic nu mai alungă dintre gene. Dulcele somn în zori când se încălzește fiorul din inim. Desfătatele sărbări împovărează ulițele, se ridică imnul copiilor și îmbrăștie lumini. Închei citatul. Traducere de Simina Noica Pindar 518-438 înaintea erei noastre, pe care Horatiu și Cicero îl considerau prințul poeților, s-a bucurat de un prestigiu imens în antichitate. Prestigiu care a continuat îndeosebi până în secolul VI era noastră. Notă dar pe care l-au admirat și l-au imitat și mari poeți moderni ca Goethe sau Hölderlin, Carducci sau Danuțio. Închei nota. A fost poetul preferat al lui Plutarch, dar nu și al lui Aristotel. Opera lui era mai mult o sinteză poetică a perioadei arhaice decât o opera a unui contemporan al epocii clasice. Bahilide, poet de o sensibilitate lirică pur ioniană, s-a definit singur drept armonioasă a privichetoare din Chios, în timp ce lui Pindar, poet de o austeritate tipic doriană, îi plăcea să se compare cu un vultur că care privește totul din înălțim. iar lui Horatiu, geniul lui Pindar îi evoca imaginea unui imens fluviu nestabilit. Pindar a cultivat toate speciile de poezie corală, imnul închinat unui zeu, ditirambul, cântecul de victorie, pe anul, funebru, trenos, nupțial, himeneul și în special oda triunfală dedicată a atleților învingători, epiniciile. Aparținând unei familii aristocratice, Pindar rămâne un aristocrat și în poezie. În concepția sa virtuta, în dubla accepție fizică și morală, este un dat ereditar și aparține numai celor din familii nobile. Dar puterea, bogăția și gloria sunt trecătoare, omul este visul unei umbre. Singurele bunuri adevărate sunt plăcerile și gloria. Citez. Cel ce a iscat o frumusețe nouă, prin multa ai fericire, se înalță din nătești. Pe prin răsnețe și a zborul și proaspăt, gândindu-i printre înălțim, strădania lui se încheagă mai presus de gândul bogăției. Bucuria? O clipă doar sporește bucuria și în clipă se-și frânge la pământ. Gândura mare o desfac din rădăcini, făpturi de zi ce ne e ființa și ce nu e. Doar umbra unui vis e omul. Atunci doar, sub licărul luminii, se bucură el de răstimpuri dulci. Închei citatul. Traducere de Simina Noica Adevărata gloriei o dăruiește omului numai poetul. Numai poezia care îl face pe om asemenea regilor îi dăruiește nemurirea. Prin poet, omul afle darul gloriei, al înțelepciunii și al virtuții. Stilul lui Pindar este adecvat acestei concepții, compunând poetul oficiază stilul său are grandoare, solemnitate, forță, strălucire. Elementele obișnuite ale imaginilor poetice sunt nobile. Marmura, aurul, fildeșul, coralul și coroanele de flori. Tonul este grav, maestos, aristocratic, stăpânit. Viziunea lui este sumară și sintetică, fără detalii și nuanțe. Poetul visează, vizează ideile generale și imaginile frumoase. Îi lipsește însă emoția sinceră, pasiunea autentică, vibrația umană simplă. Cadrul este festiv, versificația sa stilul înalt. Totul rămână în atmosfera rarefiată a unei monotone perfecțiuni formale, în contemplația lirică a unor forme și motive ideale. Cel mai glorificat dintre poeții greci ai secolului al V la înainte rei noastre este și cel care ține să rămână mai izolat de viața și de tendințele culturale ale epocii sale citindu a impresia unei grecii care s-a oprit ca prin farmec într-un timp îndepărtat și real, care ignorează tot ce se agită și fraamătă în jur. Adevărata imagine morală, multiformă și profundă a epocii clasice, o regăsim mai mult ca orunde în domeniul teatrului. Tragedia reprezentațiile teatrale Aristotel informează că tragedia s-a născut, cel puțin la Atena, din Titiramp, din cântecul liric cântat în cinstea lui Dionisos de un cor ciclic, dansând în jurul unui altar al zeului. Coriștii, purtând măști din chip de țap, tragos de unde cuvântul tragedie, cântecul țapilor, înfățișeau făpturi legendare de sileni și satiri prietenii lui Dionisos. În momentul când unul din coriști s-a detașat din ansamblu, răspunzând corului prin cuvinte atribuite zeului, au apărut elementul dramatic, dialogul și actorul, primul actor. Faptul acesta legat de numele poetului semilegendar Tespis s-a petrecut probabil în anul 534, înaintea erei noastre, când strate tiranul Atenei, au organizat aici cele din spectacole teatrale după care legenda lui Dionisos a fost înlocuită cu subiecte mitologice sau legendare și chiar din contemporaneitate. Au apărut măștile reprezentând tipuri umane. Eschila a introdus al doilea actor, iar Sofocle al treilea, număr peste care nu s-a trecut în teatrul grec. Un actor însă jucând mai multe roluri din piesă. În toate orașele importante, reprezentațiile teatrale organizate sub formă de concursuri dramatice aveau loc o dată pe ani, la Marile Dionisii, și durau trei zile. Arhontele Eponim, principalul înalt demnitar al orașului, alegea dintre lucrările prezentate trei tragedii și trei comedii. Se prezentau, deci, la concurs șase autori. Pentru pregătirea fiecarei piese era numit un corect, ales dintre cetățenii bogați care recuruta coriștii, 15 pentru o tragedie, 25 pentru o comedie. Angaja flautistul și dirijorul spectacolului, plătea chiria localului, unde aveau loc reprezentațiile, suporta costul măștilor, costumelor și podoamelor. Tot coregul suporta retribuția cuvenită coriștilor și la asigura masa pe timp de un an, căci numai actorii erau retribuiți de orașul stat. Programul fiecarei zile din concurs includea o tragedie și o comedie, dar tragedia era de fapt o trilogie plus o dramă cu satiri. Reprezentarea trilogiei și a dramei cu satiră dura cam 6-8 ore, urma o pauză de prânz, spectatorii își aduceau de acasă mâncarea și băutura, după care se reprezenta comedia programată pentru acea zi. Corul evolua pe un spațiu semicircular numit orchestra, iar actorii pe o estradă înaltă cam de un metru. În fundul scenei, un perete de scânduri înfățișea fațada unui palat cu trei uși prin care își făceau apariția actorii. Uneori, peste acest zid de fundal, se întindea o pânză pe care era pictat un alt decor. Corul reprezenta vocea poetului sau glasul conștiinței morale ori cetățenești a publicului. Corul era așadar un fel de actor colectiv care, prin intervenții vorbite și prin dansuri mimice de mare expresivitate, spora grandoarea și dramatismul spectacolului. Momentele sângeroase ale tragediei erau povestite, niciodată înfățișate pe scenă. Actorii erau numai bărbați, care interpretau și rolurile feminine. Măștile, 28 de tipuri de măști pentru tragedie, caracterizau cât mai accentuat posibil și mai expresiv personajul. Totodată, gura măștii amplifica vocea actorului ca un megafon. Costumele erau stilizate, somtoase și convențional colorate potrivit situației personajului. Încălțămintea avea talpa și tocurile înalte spre a da personajului o înfățișare cât mai impunătoare. Proporțiile corpului erau exagerate mult prin umeri, șolduri și piepții falci. Totul, inclusiv mișcările lente, vorbirea declamată și acompaniată de flaut, gravitatea solemnă a gesturilor inspira spectatorului un sentiment de grandoare. Cu toată grija pentru spectacolul în sine, tragicii greci puneau accentul pe textul dramatic, pe valoarea sa literară, pe conținutul său educativ, moral și cetățenesc. De aceea, conducătorii cetății făceau din teatru o problemă de stat, iar Aristotel situa teatrul la temelia educației omului. De aceea, autorii dramatici, coregii, actorii și coriștii se bucurau de cea mai înaltă stimă și de aceea poporul grec iubea atât de mult teatrul.